A Lukács írása szerint való szent evangélium, hatodik fejezet. Lőn pedig a húsvét szombatját követő második szombaton, hogy a vetések között méne által, és az ő tanítványai kabona fejeket szaggatván, és azokat kezeikkel kimorzsolván ettek. Némelyek pedig a farizósok közül mondának nékik, miért cselekszitek azt, amit szombatnapokon nem szabad cselekedni? És felelni Jézus mondanékik. Nem olvastátok én, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő, és akik vele voltak. Mi módon ment be az úrnak házába, és vette el a szent kenyereket, és ette meg, és adott azoknak is, akik vele voltak, amelyeket pedig nem szabad megenni, hanem csak a papoknak. És mondanékik: az embernek fia, ura a szombatnak is. Lőn pedig más szombaton is, hogy ő a zsinagógába méne és taníta, és ott vala egy ember, akinek a jobb keze szárat volt. Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének ő utána, hogy völjön gyógyíte majd szombatnapon, hogy vádat találjanak ellene. Ő pedig tudván azoknak gondolatait, mondta a száradkező embernek, kelj fel és állj elő, és felkelvén előálla, mondta azért nékik Jézus. Valamit kérdek tőletek, szabad és szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, az életet megtartani vagy elveszteni. És körültekinte minnyájukon, mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, az pedig úgy cselekedék, és keze oly éppél mint a másik. Azok pedig elterének esztelenséggel, és beszélgetnek vala egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal. És lőn azokban a napokban kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölti el. És mikor megvírada, előszólítás az ő tanítványait, és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket apostoloknak is neveze. Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, aki Zelótesnek nevezteték, Júdást, a Jakab fiát, és Iskariótes Júdást, aki árulóvá is lőn. És alámenvén ő velök, megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusznak és Szidonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből, és akik tisztátalan lélektől gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta. Ő pedig felemelvén szemét az ő tanítványaira monda: Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok leszek, mikor titeket az emberek gyűlölnek és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a tineveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Örüljetek azon a napon és örvendezdetek, mert ímé a ti utalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a profétákkal az ő atyáik. De jajnéktek gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalásotokat, Jajnéktek, kik beteltetek, mert éhezni fogtok. Jajnéktek, kik most nevettek, mert sírni és sajgatni fogtok. Jajnéktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik. De néktek mondom, kik engem hallgattok. Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak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 hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert a jól tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok, megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik. Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelyel ti mértek. Példabeszédet is mondanékik, vajon a vak vezetheti -e a világtalant, avagy nem mindketten a verenbe esnek -e? Nem fejjebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van? A gerendát pedig, mely a te saját szemedben van? Nem veszed észre. vagy, mi módon mondhatod a te atyád fiának? Atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te holott te a te lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vest ki először a gerendát a te és azután gondolja arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederinnáról nem szednek szőlőt. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nékem, uram, uram, ha nem mivelitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jöj és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mi ez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot, mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.